Текти не Запоріжжя в лози та очерети можете, Але жінок і дітей полишите, І не можуть витерпіти там довго. Принесете свої голови назад, Під шаблю реч посповити. Шабля ж та довга, І не заслонять від неї зарослі дороги. Тепер хочу взяти пана писаря, Щоб спільно укласти і списати субмісію. Я здогадувався, яка то мала бути субмісія, Хоч і нагадку мені не могло прийти, що в вузькій голові пана Киселя вже обмаслюється зловорожа ординація, яка здійсниться ще до кінця року в морозах і снігах на масловим ставі, де нам доведеться зректися всіх вольностей своїх, право обирати старшину, віддати армату і клейноди, як же від того видовища ростиме в пані серце? А козацьке серце рватиметься, коли хоругви, булави бунчуки складатимуться до ніг королівських комісарів, головним з яких буде ясна річ пана Дам Кисіль. Помолимося в купі пане Хмельницький, припросив Кисіль. Молився сюди їдучи, та й перед цим так само молився з усім своїм товаристом. «Чув я, ніби ви, як погани, чарівниць по валах розсадили, аби вчинили замовляння на стрільбу вітер і вогонь. Та які ж тоді молитви? Погляне пан Каштелян на вали наші та підвалки, то й збагне, що ні молитов, ні заклинань не потребували. Та тепер то все на ніщо. Домолюся, пане Киселю». Не стану заважати. Знову опинився я під дощем серед тихої трави, що заповнила весь світ довколишній. І одразу приступився до мене старий служебник киселів. То я таки пропереяслав, пане Хмельницький. Я схилив голову, показуючи, що слухає. Мав я там родака дорогого. З Дуневський. Шляхтич немаєтний, вважаю богий але душі рідкісної і відваги незмірної. Бідні завсіхди відважні, їм нічого втрачати. Багатим же відвага не потрібна, бо й що мають неї здобувати? Під кумейками, як Потоцький гнав своїх кінотників на павлюківські закопи, наклав мій вродак головою. І тепер лишилася його нещасна кобіта з малою донькою, а помочі нізвідки. А пан... Що я можу? При панові каштеляні безвідлучно, а має всього, що на мені. Не доробивсь на службі милостивого, про пані раїну згадати страшно. Дивно мені чути, як переможець просить переможеного. Е, пане писарю, хто тут, хто хіба розбереш? Кожен сам по собі і сам для себе. Як, знаючи твоє добре серце, намірився попросити. Скільки вдів козацьких, А я мав клопотатися вдовою Шляхецькою, Скільки сліз власних, А я мав витирати сльози чужі, Та, мабуть, знав служебник киселів Мою натуру ліпше за мене самого, Коли заранив мені в душу Стурбованість За ту безпорадну кобіту З дитям малим. Так нещасливо покинути Самотою на землі нашій. Власне, Час був не для згадувань і не для нагадувань. Коли для панства після приборкання і погноблення козацтва вліткою зимку року 1638 настав золотий спокій і солодкий відпочинок, що мав тривати ціле десятиліття, то для нас починався час ганьби і принижень. За рік по субмісії, на початку вересня року 1639-го, для більшої поваги й оздоби своїх Вікторій, Потоцький визначив у Києві Раду козацьку, де дозволив вибрати депутації до короля разом з Романом Половцем, Іваном Боярином та Іваном Волченком. Увійшов до тієї депутації і я яка б мала стати не актом сваволі, а тільки лояльності, субмісії і жадати незміни зміни координації 1638 року і недавніх вольностей, а просити лише збереження ґрунтів і володінь козацьких. На тій раді гетьман Потоцький, розпускаючи своє пузо під золотим кунтушем, Просторікуватиме, кого сміємо брати в козаки, бо тепер мав нас у долоні, мов пташенят теплих і безпомічних. Козаками можуть бути тільки люди, котрі ближче до Дніпра. Бо як у нашим шляхетським стані довольностей і пророгатив шляхетських доходить тільки той, хто їх кров'ю своє обілля і майном своїм служить довго королеві і отчині, так і ви подумайте, чи то справедлива і відповідна річ, аби ви пропускали яких-небудь пастухів до стану свого і вольностей лицарських, котрі предки ваші ви самі життям своїм здобували. І, ясно, виможному, пастухи були не до смаку, а в мене з пастухів усе й зачалося. Їдучи до Києва... Заверну я зазвичайом у Переяслав на ніч Сонце вже сідало, за гори того бічні, тож підганяв коня, щоб перескочити міст через трубіж і бути в городі ще завидно. Два мої джури на силу встигали за мною, мабуть дивуючись, куди так квапиться пан Сотник. Бо я не був військовий писар». Але лише сотник після ганебної тарішньої ординації. А я сам не міг би сказати, яка незнана сила мене підганяє, хоча й відчував ту силу вельми. І від Соборної площі завернув я у вузьку тиху вуличку, що йшла поза Переяславським базаром. Та тут довелося осадити коня, бо вуличка загачена була чередою, що поверталася з Пасовиська.